Батальйон Шведа Херсон – місто греків-вигнанців, чиновництва, рибалок. Цвіте липа, могутньо й задушливо над розпеченим каменем вулиць. Сонце гріє по-південному, по-липневому, по-новому цей палючий, Дев'ятсот дев'ятнадцятий рік. Цвіте липа й пахне неймовірно. Тече вулицями повною водою. Марширує Олешківський партизанський загін у складі двох босих сотень батальйон «Шведа». Веде його молодий комісар, товариш Данило Чабан. Цвіте липа так буйно і розкішно, що все місто плаває в задушливому мареві. Позад Олешківців рівно отбиває ногу ще й матроський загін. У чорних бушлатах, формених штанах-черевиках на потилицях в'ються стрічки з моряцьких шапок. Перед Олешківцями брязки з усієї сили тарелями Гарнізонний оркестр. Капельдутка вимахує паличкою і поправляє на носі пенсне. Славетний на все місто корнетист, що поєднав свою долю з батальйоном шведа, тримає в трепіті місцевих Чайковських та Римських корсикових і стане згодом героєм. Цвіте липа і, мов, кипить у ключ, Кожне дерево, зокрема, вирує дух липи над Херсоном, п'янкий і гострий. Перед оркестром іде сам командир босого батальйону, товариш швед Олешківський морячок. На ногах у нього брящать шпори, довга нікільована кавалерійська шабля гримить по Брукові, товариш швед як і кожний моряк мріє про кінноту і потроху вростає в цей красивий жанр військової професії. О дев'ятнадцятий рік поразок і перемог, кривавий рік історичних баталій і нелюдських битв, критичний по силі, незламний по волі, затятий і ніжний, наріжний і вузловий. Безсонний 19-й рік. Рік оборони Луганська і мужніх маршів під царицин, Рік боїв із французами, греками, німцями під Миколаєвом та Одесою. Рік героїчного славетного відходу Таманської армії товариша Ковтюха. Рік зрад Григорієва й Махна. Рік Сталіна. Фрунзе, Ворошилова, Будьонного, Чапаєва, Щорса. І Херсон стоїть під липневою спекою дев'ятнадцятого року. Його затопила липа. За Дніпром білі. Харків, Катеринослав, Царицин захопили білі армії. Херсон стоїть, як півострів, у ворожому морі. І військо Денікіна котиться невпинними маршами на Москву. Та ще не робили свого прориву під касторною товариші Ворошилов та Бульоний. ще юний Віталій приймак не водив дивізії червоного козацтва у легендарні рейди, ще місяць липень і херсонська спека. Встає далена Великих боїв, шаліє пахуча, невідступна урочистість херсонських лип. О затятий і ніжний дев'ятнадцятий рік. І капельдутка вимахує паличкою натхненно й велично, немов диригуючи всіма оркестрами революції, немов диригуючи запахами лип і музиканти покірно дмухають у мідні свої страховища. Товариш Данило веде батальйон босих Олешківських морячків, з яких потроху та помалу виростає військова одиниця. Їм усім видано на цей день зелененькі штанці, військові сорочки, старої армії, на жовтих поясках патрони. Ідуть влад і твердо ставлять ногу